валькіром. Словом, приходить українець до думки, що визволитися можна звідси лише, якщо визволити і Україну. А тим часом Гітлер захопив її повності, що її дії йдуть аже аж на волзі, Близиться побєда, фюрер радіє, готує вже нові орденські колодки. Тим часом наш талант із народу зупинився перед дверима кабінету фюрера. І почав так, одні чого робити – підбирати кода до його замка. Будучи музикантом-віртуозом, він зробив це за місяця, поки збагнув, що цифри йдуть за номерами нот опери «Вервульф». Тим часом Адольф Гітлер дотягнувся кощавою рукою вже аж до города героя на Волзі і придумав ще болі страшну вешу. Його антилюдські вчені, позбиравши і людських з усіх окупованих країн, придумали важку воду, і на ній замішали перву в історії людства атомну бомбу, таку, як у той льотчик метав на Києва, з тою лише разницею, що вона в тисячу разів сильніш цього вибуха. Оце і був критичний момент цивілізації, якби не один унікальний співак. На фамілюю Гмиря, бо він уже в кабінеті. Він уже дістався до пульта, відкрив його і увімкнув. А тоді Берей дзвонить звідті ля до Берліну. «Адіку, привіт!» чує Гітлер найприємнішого йому на землі Баса. «Тільки ти не радуйся дуже, бо зараз мій голос нарешті тобі здасться найугиднішим. Ти подивися, но ну, на свої лампочки в кабінеті, бачиш? Я розкодірував пульта». Глянув Гітлер і обмер. Пойняв, що зараз вся Германія з Німеччиною злетить у повітря, не пойнявши навіть от чого. Що те секретне оружіе, яким він уже залякав континенти, раптом обертається проти нього самолічно. «Що ділять?» – замрехтіли йому панічно панічну мислі. «А думка не приходить. Як і рятувати Фатерлянд, бо він...» На свою біду натискав у вінницького бункера, харчів на сто років і збагнув щось тільки і триматиме півець на кнопці пальця. «Чого тобі надо?» – питається він. «А того, – чує він в ответ, – щоби ти негайно брав і починав потроху проігрувати війну, як не хочеш її проіграти за всього одну секунду, бо я тобі на кнопках зараз зіграю до Редо до-ридо». доридо. Начинай здавати Сталінград. Гітлер кинувся до вчоних, а ті плачуть. Нельзя розмінірувати бомбу, бо хтось уже пульта включив, і в результаті може получитися лише одне. Все германський вибух. Щося ти зволікаєш? гримає на нього гмиря. Ти хочеш, щоб я обзвонив усі газети і світу знав, куди ти казйонні деньги вклав у концертні зали з бетону? «Який ти умник що знайшов, кого туди поселити? І чим це тепер угрожає твоїй репутації?» Бачить Адольф, що басист його переграв, і швидко почина роздавати по фронтах прикази один нілєпі іншого, і таким образом просрав Сталінграда, Курське і так далі. Вже і Україна визволилася, але наш співак продовжує держати пальця на кнопці». А вдивляє цим весь світ, який ніяк не може збагнути, чого це раптом Германія так швидко починать тірять загарбане. І вже і радянські главнокомандуючі почали непокоїтися, чого це Гітлер став дурніший за них. І отримували відповідь, але лише тоді, коли вступили вже в Германію у вигляді телефонного дзвоника у Кремль. Так, мол, і так, товариш Сталін, доповідаю вам тайні причини виграшу вам війні. Говорить, забутий вами в окупації співак України Борис Гмиря. І хутком викладає іншому вождю всі резони. От чого той прийшов у не менший жах, аніж Гітлер? Це ж не шутка, коли пальці на кнопки держит не він. «Це ж подумать страшно», – нашіптує йому Каганович. «Я добре знаю цих українців, щоб їм яку-небудь кнопку довіряти. Ви ж подумаєте? Вся наша армія де? В Германії. Нажме такий мазепа кнопку, і хто виграє війну? Не Германія, ні ми. А нікому...